6 Tunaendelea na sehemu yetu ya pili ya leo ambayo leo tutaangazia katika ufahamu mbaya wa baadhi ya istilahati ndio ile tuzungumza neno sasa istilahi kwa kweli wengi tunafahamu vibaya baadhi ya istilahati yani z easy terminology zinazotumika ima katika mwamalati yetu au katika ibada zetu au katika ilmu muhimu kuna ile hali ya ufahamu uliokuwa si mzuri au tunasema kuna, kuna ile wrong concepts kuna misunderstandings kama tunafahamu hivi kumbe sivyo sasa leo tutaangalia baadhi ya maneno ambayo yamefahamika vibaya sio vile ambapo uhalisi wenyewe wa maana ya maneno tunayatumia vibaya leo tutatazama nini maana ya shehhi watu wengi neno hili tumelifahamu vibaya na tunalitumia sivyo mtato tafsiri hapa lakini mwisho kabisa nitamalizia tafsiri ya ibn uthaimin ame tafsiri hii nini maana ya neno shekhi tafsiri ya kwanza wanasema ahli al-umma kwamba shekhe ni yutabaru laqab al-shekh min al-istilahati al al-hadithatu allati lam takun mawjuda fi zamanin nabii linazingatiwa kwamba ni istilah ndio ile kwamba ni, ni, ni general consent ni makubaliano ya watu tu kwamba tamko hili tulitumie hivi na watu wakalitumia sasa ni makubaliano tu ya watu ambapo neno hili ni neno ambalo limezuka limekuja tu lakini halikuwekwa wakati wa zama za Mtume صلى الله عليه وسلم yani wakati wa Mtume za salam Hakuna swala la kwamba huyu shekhe shekhe Abubakar sadik. shekhe Omar njoo njoo sheikh Ali bin Abi Talib halipo hili limekuja hivi baadae ba nalilikuwa nikitumika haithukana muktasiran ala kibari sinni fakat lilikuwa likitumika kwa maana ya utuzima. uzima umri mrefu au umri mkubwa mtu yote mwenye umri mkubwa basi ndio anaitwa shekhi sasa hapa nafikiri unaweza ukapata kujua kwamba no. kweli tumefahamu vibaya sasa. leo mpaka mtoto mdogo shekhe shekhi sharifu kabebwa shekhi sharifu <laughs> anasema neno hili liko linatumika fi kibarisini fakat hata ukisoma katika Qur'an katika aya nambari 78 katika kisa kirifu cha nabii Yusuf eh wale ndugu zake mpaka Yusuf alipokwenda akawapokea akawatilia mizaa zao zile wakudinazo na nini katika hali ambayo wakaakamatwa ile pishi sio mwisho wakawambia bana hapana huyu tulomkamata na y huyu atabaki wale ndugu zake wakasema inna lahu aban sheikha kabira, huyu babake ni mtu mzima sana kwa neno shehe ni kwa ninatumika kwa utu uzima umri au ukisoma katika kisa cha nabii Musa e, katika kile kisa cha Madian suratul so, qasas nambari 23 eh walamma warada ma'a madian wajada alayhi ummatan minan nas yasqur akakuta wale vijana wawili akauliza ynyi kwa nini ndo akamuuliza akamwambia ya kwamba wa abu na shaykhun baba yetu ni mtu mzima sana kuvuneno shekhe ilikuwa ni inatumika kwa utu uzima tu na vile vile hata kuna baadhi ahlu alilm wakasema kwamba ni kuanzia umri wa miaka 50 ndio mtu anaweza akabliwwa kwamba huyu ni shekhe kwa maana ni mtu mzima lakini tamko hili au neno hili wayara ahlu ahli alilm anna laqab ash Yutlaku ala ash-shakhs sasa. Ili sasa hili litamkula shekhe neno hili likawa latumika kwa yule ambaye rasakha fil ilmi Aliyezama katika elimu baada sanawati min talabi wa tahsin baada ya kusota miaka mingi ndio baada tena alulu wakasema huyu atakuwa shekhe Yaani sio ile kwamba mtu shekhe wa mtandao. He, kuna mashaiku wa mtandao. Yaani basi bado ukasoma mtu mezi sita, siu sio zimezipati tena online na naishi bili tatu na, na shekhe. Ah uh ah -uh, mashaiku wanasema ni shekhe atajulikana ni yule ambaye rasaha aliyogobea katika kusoma baada ya kuitafuta kwa miaka kwa miaka ana sota tu matako kwa shekhi kinako shekhi huyu kwa shekhi shek, shek. huyu ndo baadaye anaitwa nani shekhe na wa yamsambitu hadha al laqabu galiban namal nyingi tamko hili huwa wanapewa wale ambao maulamaa min kibari sinni walokuwa na umri mkubwa kwa hata kama itakuwa mtu amepata elimu ana umri wa miaka 30 35 basi bado haistahiki kuitwa shekhe mpaka awe na umri kuanzia hamsini huko ndio sasa ataitwa shekhe fulani bin fulani na wana, wanapiwa hao utuzima kwa sababu ya taqiralahum wa ta'diman eh, kwa heshima na kuwapa tukutuk, nafasi zao lishanihim kwa hivyo hii ni tafsiri ya mwanzo ambayo e eh, imezungumziwa nini maana shekhi tafsiri nyingine kama hujaelewa hii wanasema fa inna shay khalughatan ukisema shekhe shekhe shekhe kilugha ni manistadana fi hisn ni yule ambaye umri tena umeenda usakuwa mtu mzima wa dhahara alaye na na mvizishanza kufanya nini kudhihiri ingawa kwa Inga, sasa hivi Eh watoto wadogo wanamvi Eh mtoto kijana mdogo miaka 35 40 kichwa chaupe. yule eh yule. Nini? Ah, maisha stress Nini, nini, nini. <laughs> Lakini ukimwona mtu mzima ana mvi basi huyo ndio anastahili kuitwa shekhe na wakadhi yutlakhu lugha ala dhi almakanaati wash-sha'n na vile vile ki shekhe ni yule ambaye mwenye mwenye nafasi mwenye position na alhadhi basi vile vile huyu anaitwa shekhe, mfano e, wamesema kula kauli moja ya Abubakar Siddiq Allahu anhu e, kuhusu huyu bwana Abu sufiyani ibn Harb aliambia Abubakar watu ataquluna hadha le sheikh Quraish he maneno haya kwa le hadha sheikh sasa haina kwamba alikuwa mtu mzima a Abu Sufyan alikuwa ni, ni mwenye, mwenye hadhi kwamba ni Quraish ambaye ni gugu la kiQuraish kwa hiyo mara nyingine inatumika neno Shekhe kwa mtu mwenye hadhi katika ukoo katika kabila katika vitu kama hivyo na اما اختصاصها بالعلماء اما كل فانا من الشيخه تكون فلم يكن شيئا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم جبهه hili halikuwa limeenea wakati wa mtume sallallahu wala ttabi'in wala vile wala fuatia kama nilisema hakukua na mtu anaitwa Sheikh Abubakar Siddiki Sheikh nani wala ttabi'in hakukua na hivyo mfano ukijua katika tafsiri kuna katada kuna mujahid sasa walikuwa hawaitu shaka katada eh sheikh mujahid hapana anasema faqadkana mim bain haula'i almashhurun wa lam yu'rafu dhalika hadha laqab Shekhe ilikuwa huko hakuna mtamko anaitwa mtu shekhe kama mfano vile hakukuwa na mtu zamani anaitwa alhaji wakati wa mtume na masaba hii alhaji tena ikaja sasa eh kwa mtu kenda makkah karudi abadilisha jina alhaji Rashidi juma alhaji si muhammed nani na mpaka kwenye gari yake pembeni anaandika alhaji nyumbani kwake alhaji نصا هيا اللي كوها yako na vile vile hili shekhe fulani shekhe fulani shekhe fulani halikuwa yuko wakati wa mtume na maswahaba walhasib kwa ufupi anna hadha al-laqab lam yakun ma'rufan eh kamiza lilulama'i fi al'usur al-ula kwamba jambo hili la kuitwa mtu shekhe halikuwa halikuwa kama ndo kitenganishi au ni identity inamjulisha kwamba huyu walfuqaha wengine baada alqurun athalith baada alqurun thalatha baada karne ya tatu yani imepita tena miaka tatu na kuendelea almuhadithin watu hadithi watu afikihi na watu wengine mbalimbali maana ndo likaanza kuenea sheikh sheikh sheikh mpaka tena kaja sheikh alislam ibn taymiya sheikh nani sheikh nani sheikh nani kwa mpaka hapa nafikiri umeelewa هذا هلي شيخه تمكو هلي ليكوجي سسانا يا ابن عثيمين رحمه الله ييه انا يفسري فيبي نيني معنى يا شيخه ali uliza shaykh uthaimin asail muulizaji anasema fadilat alshaykh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hal yasihu je inasihi kwa maana ni sahihi kulitumia tamko hili la shekhi likulli aadin kwa yoyote yule mnanasi katika watu wala sayy man hasa, hasa an hazi kalima kwamba neno hili asbahati mufatshia limenea arju tawdih laka dalika nataka yaani wako ibn udhaymin akajibu anasema hivi kalimatu shekhi tamku la shekhe ni tamku ambalo fi lughati al-arabia katika lugha la kiarabu la takunu hailiwi ila likabiri isikuwa kwa mtu mzima imma kabir skabir sidni kwa ule utuzima ni umri au kabiru al-qadar bi ilmihi au kwa sababu ya ukubwa wa elimu yake au malihi au mali yake au ma ashbahu dalika au yale ambayo yanofanana na hivyo kwa hiyo kumbe shekhe linatumika ima mtu mkubwa umri au kwa sababu ya ile elimu yake elimu yake kubwa kabisa basi anapewa elimu kwamba yeye ni shekhe au kwa sababu ya kwamba yeye ni mtu mwenye kumiliki mali tofauti na watu wengine ambao mali zao labda tuseme tunaweza tukamwita shek eh ss bachra sa shek eh, kwa nini kwa sababu ni an, ana hadhi kutokana na mali yake au ma ashabu dalika wala tuslaku ala sghir lakini shek halitumiki kwa mtoto mdogo au kwa mtu ambaye hajafikia umro tu uzima lakin kama kultu lakini kama nilivyosema tafashatil ana fi sasa sa imini hatta kada yulakabu bishekhi man kana jahilan apewa mtu jina la sheikh hata jitu jinga kabisa lam yaarif shay'an haji chochote pia aambiwa kwamba ni sheikh haumjaona sheikh bana sheikh ukimwangalia kama bonge la cheni hapa Eh nasaui ya shekhe yanyi letu miki shekhe ndo kasema kwamba tunaofahamu vibaya pengine kuna mtu tukavaa tu kanzu shekhe salamu alaykum shekhe e bana hilo kanzu tu kavaa hilo <laughs> ha, ni vazi lakini hana haki kwamba hana ile anaelimu kwa hita shekhe wa hadha fima ara la yan bagia nasema hili jambo ambalo bimi siliony اناماليسيا انا نسمع أنا شيخ فالذي ارى لي لاملوا ميمي نالول يونا اني كما انها لا تطلق كلمه الشيخ نن الشيخ لستوميك بينا بي بي ثامينه انا نسمع لستوميك الا اسبقوا على من يستحق هيوله امباي انستحقي كيتو جنايله لا شيخ اما kila itakuwa likibalihi kwa ukubwa wake kwa maana ni mtu mzima au lisharafihi au kwa utukufu wake au wasayadati au kwa ule bwana wake fi qaumihi katika watu wake wa ilmihi, au li ilmihi, au kwa elimu yake kwa hiyo hapa tunafunga mjadala kwamba suala la shekhe aitwe mtu ambaye alokuwa mtu mzima au aitwe shekhe mtu mwenye ile hadhi na utukufu katika ima kabila lake au katika nchi yake au katika watu wake au kati mfano labda nikupe mfano huko UAE kulikuwa kuna mtawala msifikile shakufa huyo e, anaitwa shekhe Khalifa bin zaidi bin Al -Nahyani. Sheikh Khalifa Sasa hili shekhi hili neno shekhe ni kwa sababu yeye ni mtawala na pengine ukoo wake wote wanaitwa nani shekhe shekhe shekhe mpaka watoto zao sheh sasa hii anasema bin uthaimin inaweza ikatumika kwa mtu kwa sababu ana ana sharaf ni sayyid ni bwana ni mtawala hata nakumbuka unguja Rais wa mwanzo baada ya mapinduzi basi pia alikuwa anaitwa Sheikh. Ya somo za habari. wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Sheikh Abedi Amani Karume. Sasa ile saba <laughs> kwa sababu nini? ni mtawala hana elimu yote lakini kwa vile unaweza kumuita nani Sheikh lakini hivi tu majiani basi Sheikh Aisha Sheikh Sheikh Sheikh kaja mtu yule anazungumza kidogo Sheikh Aisha a anandivu kidogo Sheikh Sheikh hasa matumizi ya Sheikh inakuwa ni mabaya kabisa kiasi hicho ndiyo maana ikabidi tu haya katika hali ambayo eh, watu waweze kutanaba lakini baya zaidi baya zaidi ni lile ambalo sasa watu wana sijua na nini Allah wanamchokoza Allah sijui anachokoza Muislam baya zaidi katika hii mitandao hii hata mimi nistaajabu sana sana kabisa kuona hili tamko la shekhe nafikia huku jamani kuna clip moja imeandikwa hivi alafu kuna picha hapa Sheikh Mansur na zahoro matelefoni jangwani leo. Sheikh Mansur na zahoro matelifoni jangwani leo. Nafikiri hili ndio ile ile yanga siona na wamekabidhiwa kubizao sio kitu kama hivi. Sasa picha iliyokuepo uyo Sheikh Mansur ana matatu ana marasta kavaa kibu hajavaa shati eh, mapete nase <laughs> <laughs> hmm. ah, yani ni vitu ambavyo ukiviangalia vinachekesha mmoja katika comments anasema shekhe gani anayeimba jamani mbona mnampa mna mtu sifa tukufu ambayo hastahiki eh Anasema huyo mmempata wapi amepata wapi shekhe achii ni kumpachie ukikubwa hicho komeni kumuita shekhe hawezi kuwa shekhe wala mchungaji huyo ni mtu wa dunia tu eh, mwingine katika komenti zake anasema arasema <laughs> bange mbaya <laughs> shekhe anacheza muziki tafuteni majina kupeana jamani. <laughs> mwingine katika comment zake anasema eh kalewa atale eh yani mwingine anasema kama huyu Sheikh kavaa kichupi hapo alafu yani sasa hapa nafikiri ndugu zangu wa Uislamu lazima tutanaba kama hivi jina la shekhe nalo mbona wana, wan, wanataka nini hawa mpaka wameacha majina yote sasa mtu ati atimpiga mziki. ana jina la shekhe. Halafu watu wamekaa tu eh wamesesha sijui anagawiwa fedha hivi sasa huyu bwana nafikiri huyu ni bwana diamond eh, jina lake kamili anaitwa Nasibu Abdul Juma Amezaliwa tarehe 2 Oktoba mwaka 1989 Tandale hapo Tandale Leo tuambiwa Shekhe Mansur Sasa kama hamjui jina lake nitachukua mudaeno kidogo hebu sikilizeni Watu kama hawa wameacha majina yao na sisi tumewacha kuwaita sasa ndio wanaoiita mashaikh na hii ni hatari kwa sababu kesho kutwa watakuja Sheikh alikiba Kiba. Kesho kutwa sijui watu wa mpira hawani si wewe mwenyewe kapata kiatu cha dhahabu siwi Sheikh Saidon mtanzo Kiba. Sasa itakuja mashehe. <laughs> Kila mtu atakuwa shekhi. <laughs> Mpaka matie jana wanauza kete, anaenda pale kwa shekhe pale. <laughs> Sasa huyu bwana Raymond huyu bwana nasibu Abdul tunampatia tuna jina lake katika majmuu al-fatawa ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah anasema katika ukaya uh, volume 11 nambari 565 ukurasa lama kana al-ghina'u wad-darbu wa wa min 'amal in-nisa' pinipale ambapo ilipokuwa suala la kuimba wad-darb ad-duf dufu na kupiga makofi haya yalikuwa ni mambo ya kike kwa hiyo watu haya ni mambo ya kike haya anasema kana salafu yusamuna salaf sigera mtu hapa anajisalama ah, mimi salaf mimi salaf sasa masalaf walikuwa wakiwaita manyaf dhalika wanofanya hivyo minalo rijal katika wanaume wakiwaitwa muhannatha kwa Kiswahili mahanithi na yasemuna rijala almuganniyin na walikuwa wakiwaita wanaume wanaoimba wanaita nini wanaita mahanithu sasa hili ndio jina linomfaa huyu nasibu abdul juma jina lake ni hili lakini sasa sisi tumechelewa kumwita mpaka sasa anajita ana, yeye shekhe shekhe mansur like, haiwezekani Sheikh basi avute mabangi mzinifu akate juu ya stage kukata viuno tu na hivi na hivi na hiyo hii leo nafikiri nilikuwa nataka kufahamisha, nini maana tamko la Sheikh. Nimechukua muda wenu kidogo kwa ajili ya faida. Kuna masala lakini kwa sababu ya muda hatuwezi kuyajibu. Hakuladha wastafu walakum shala kesho na tafsira Quranil Karim.